Sille que viña disfrutando, porque claro. claro Eu normalmente sempre levo algo Pois na man para poder ler, aunque sea O dominical sí, sí, sí. Para non ver certas caras Algunas <risas> veces para non velas, e outras veces para polo, polo menos Entreterse algo máis que non vendo As, as paredes do propio Pois aquel home no? vi así, que viña disfrutando Porque era Era moi muy... Que se sonría, vamos uh -huh. Pero me parece que me tens que contar un conto Bueno, no sei, ou comunicamos nós outra vez con Galicia ou poñemos músico ou facemos un pequeno descansillo para, para ir aclarando a gorxe despois? Vale, pois. Levo xu conto, veño. Quero que me diais ese conto, veña Te a despedida da pandarita <risa> baixo para poder poderle eh, o conto o conto, a ver, a ver ese conto. contos que non son contos dicen que cando chegas so a consulta dun médico sempre che preguntan non mostrador de recepción o que che pasa uh -huh. e por xeral volvese moi desagradable ás veces que ter que contarlle diante dos outros pacientes no? sí. na, na sala de espera entonces o caso é o seguinte Certo día, entrou nunha destas consultas un paisano estando a sala de espera chea, lla abarrotada de xente. E detrás do mostrador unha recepcionista un poucoiño brusca, así algo mm -hmm. un pouco sí. xeitosa para, sí. para as respostas dicillle o home ao chegar. Bor día, señorita. Ya rapaza con dixetem vez. Preguntou ela así toda seca. Teño, claro que sí Entón que lle pasa? Por quere ver o doutor? Cal é a súa doenza? é que teño un problema na punta donado no. respondeu el sinceramente como le preguntara tan claro, seca pues él... como... claro, como no salón a xente río, a rapaza a irritouse e dixo yo que paciente, por Deus bon home, vostede non debería decir as cousas desa maneira tan groseira dille díllele, por que non? Voste de pregúntame con tanta insistencia O que me pasaba, eu tuve que contárselo Claro Ela visiblemente vermella colorada como un pemento Explicoulle, tiña que ser máis disimulado É dicir, por exemplo, que tiña o ouído irritado De maneira que logo poidesse discutir o seu problema íntimo co autor, ele despois can en privado uh -huh. non E ele respondeulle e vostede non debería facer preguntas tan indiscretas diante de tanta xente extraños para min, mm. se ve que a resposta pode molestar mo, polo tanto, ten que ser un pouquinho máis delicada así que, mire, vamos facer o seguinte vou sair pola porta para fora e vou repetir a escena pero esta vez ei facelo ben Saigo ame para fora e volvo a entrar E si con aire un poquinho máis desenfadado Dirixindo ao o mostrador Mas boa día, señorita, recepcionista Ela sorriu retranqueira Moito máis amable E pregúntalle Si, sí, en que podo serlle útil, señor? Verá, é que devo ver o doutor Porque teño un problema no oído Bueno, ela sentiu E sorriu de novo, pero Se ulle do fondo a súa vena Un poquinho Sin de... xa le dixolle que seguindo con pois, o señor Dantes, o señor volveu outra vez e preguntou. Ai, sí, vai a home. E dígame, que lle ocorreu ao seu oído, señor? Yo, me... Todo cabreado. díxolle pues mire, que se pon vermello é que me arde moito a mexar. <risas> Daquelo a risa foron algo máis cantoloxía, non? Sí me preguntou polo oído e outro non que dicir do oído claro. bueno. outro máis o poeta do pobo. povo Migueliño das Lamas tiña estudos pero a parte disso tiña un don natural para escribir poemas e poesías con rima fermosa e sonora e mesmo recitaba os románticos en, en bodas comunións e outros atos alineis da vila isto gustaba moito pero era o que máis lle gustaba porque era tímido e fuxido mm. Fuxidio, o conto é que, mal que ven, entre os veciños E entre os versiños O pelo lambido da vaca As frases fermosas á luz da lúa As maneiras suaves e agravatas de, de lazo para os domingos Ia para catro meses que tiña unho guapeteira máis doce que as pesetas Estibera lendo o salmo da misa E o señor Buticaris Esperaba o noadro para intervenxarse E pola súa saúde E logo Miguel Como vai o teu cadro gripal? Dime na farmácia que le vas tamo vindo a buscar xaropes para a toxe e pílulas para a gorxa. Mm. O rapaz escoitou a pregunta e contou a verdade. Verá, don, don Pedro. E o ando lle ben. Realmente o que preciso cando vou por ali son preservativos. Pero como hai xente, non me atrevo a pedilos. E para sair do parso, do paso, cargo-me doutras boticas... Que non me son precisas necesarias Pero, home, pero, home Non fai falla, home Iso arranxámoslo facilmente, Dixo xe o boticario con xinxelo Tú, con xinxelo, contra xinal que coñezamos Preguntas por min E como ti és poeta Recitas en alto calquera poemiña E eu sabendo de que vai o conto Xacho, xacho, dou que precisas, home Así quedaron e así apareceu Miguel o día siguiente na farmacia, porque había presa entrou polo local adiante preguntando por don Pedro dixeronlle que estaba aló detrás na rebotica e el xa pronunciou en voz alta e clara de recitador de auditorios o seu poemiña «Volverán las oscuras glondrinas de teu balcón sus nidos a coljar» e responde don Pedro dendo do interior «el ojo bandada de que a queres dunha ducia ou de 24 anduriñas» É que hai sobres de Claro De, de docena Ou de duas docenas non sabes? O, o me viña apurado Bueno, antes de rematar un bocado Eño máis de música, despois despediremos Nos rindo Contos que non son contos Exactamente, que son realidades Veña. Vamos adiante cun bogado de música e despois rematamos con outra cousa máis para todos vostedes. Bueno, Armando... Bueno, pois pues xa nos acabamos e, de rir. E queridos ointes, o que xa teñen e saben, pom, como, como sempre, esta, a chegar a esta oriña, pois temos que despedirnos e decirles que a vindeira semana volveremos a estar aquí con todos vostedes. Quizáis o mellor con alguna sorpresa, porque mm, estamos comprometidos con outras cousas, pero que en realidad... Eh, De 6 a oito faremos o programa Sempre en Galicia para todos vostedes. Desexamos que teñan unha feliz semana e que disfruten do partido ese mundial que as mesas se rebanera ahora a partir das oito. Mm, pois, pues, amigas, amigos, como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar vosas fogares así que, amigas e amigos, pensar en positivo e hasta o vindeiro sábado. Radio 104.6 En dos minutos comienza tu espacio.